Larrun bat honetan ba, Espainiako txapelketa eman da uren zen eta luzen jauzien ba, urrea askuratu behin dut. Eta, bueno, dagoeneko etxera aldu familiarekin egoteko, eta disfrutatzeko. Eta eta hori, e, lehiakitari dagoen ez egia zen, e, ez naiz oso konten joaten. E, ez nitu la bazentzasio sonik izan daiek zehar, eh desajuste batzuk, baina bueno, azkereko saldoan lortu nun ba zertxebait geiago saltatzea eta eta horrela urra askuratzea. Eta, eta buena, saldo normalizan zen beraz, beraz guztura. Gainera leiaketa hauek eh irabasteko daude eta eta beste guztiak ez inporta beraz, oso posik eta jada, ba ba aire libreko denbora aldeari begira ez. E, Leicester ira lehiaketak lehiaketak grantzitsuak eta beraz ba, prestaguntza bitare espezifikoa eta ona izan bar da.